Tara elvégezte az utolsó simításokat a pályázatán, elmentette a fájt, majd buzgón imádkozott az üzleti vállalkozások istenéhez, hogy a pályázatot el is fogadják. Nagy formátumú pályáztatónak küldte el az anyagot. Rengeteg pénzt hozna a cégének, ha az üzlet összejönne. Úgyhogy elillult a hüvelykúlya úgy drokkolt. Felvette a lehetséges üzletfél anyagát az íróasztaláról egyéb iratokkal egyetemben, és elrendezte őket az irat szekrénben. Az elmúlt két hétben étnappal éve dolgozott, bevette magát a munka sűrűjébe. Megállás nélkül csak a munkának szentelte a napokat. Neten iskolaéve elkezdődött, úgyhogy elfoglalta magát a tananyaggal és a focival, meg a csapat találkozókra járt. Neten cseppet sem őrült, hogy az anyja szakított Michael. Nagyon a szívére vette a dolgot. Visszavette magára jól bevált flegma állarcát. Holott az edzővel és a csapattal együtt ő is boldog volt, hogy a tévében leadták róluk azt a pozitív riportot. Az edző személyesen is megköszönte Tarának, hogy népszerűsítette a csapatát, bár arra aktívan nem tett a dologért semmit. Az edző megkérdezte még, hogy Mike esetleg eljönne a csapat pénteki meccsére, és rettentően lelombozódott, amikor arra közölte, hogy ő és Mike szakított. Elvégre Michael mégiscsak Taraját, nem az edző, nem is netett pláne nem az egész csapat. Ezzel muszáj volt valahogy megbékélniük, ők. már nem volt közöttük. Egyszer valamennyiüknek túl kellett lépni ezen. Talán egy szép napontara is megbékél. Nagy sokára. Amikor befejezte az iratrendezést, visszament az íróasztalához, hogy elintézzen néhány fizetetlen számlát. Erre nem jutott ideje az elmúlt pár napban. Egyszer csak nyílt az ajtó, Keri ellen és Medzi masírozott be rajta, elszánt tábrázattal. – Tápra vezényelt Medzi. Tara szemüldöke felkúszott. Parancsolsz? – Jól hallottad! Csütörtök este van, hat óra. Neten első meccse egy órán belül kezdődik. Indulás haza, öltöz át, aztán marsapálya szélére. Tara felnézett a fali órára. – Bőven odaérek, itt még el kell intéznem ezt az... Bármi is az várhat! – szólt Ellen. A számlák nem várhatnak, márpedig én hanyagolom őket, annyira lefoglaltak is millió egyéb dolgom. elő előlépett és felmarkolta a számlákat az asztalról. Már én befizetem a nyavajás számlákat, most pedig tűnés. Mióta a ot ejtetted, egyfolytában melózol. Nem bújhatsz ide be örökre? Én nem bújkálok, csak a cég jövőjére összpontosítok. Ti is innen kapjátok a fizetéseket, csak megemlíteném. Kerri a háta mögé állt, és hátra húzta a székét. – Örök hálánk! Na, nyomás haza! – Ki itt a főnök, ha szabad kérdeznem? Halljam, melyik kötöket rugjam ki? Ellen oda nyújtotta a tarra retiküljét. – Sose rúgnál ki bennünket, nélkülünk összeomlana a céget. Ha mi nem lennénk itt neked, csecsemőpózba vágnád magad, és állónap csak az ujjadat szopnád. Tarából kibudjant a nevetés. – Igazatok van. Kiment az irodából, majd visszafordult, de a három alkalmazottja, a barátai, elállták az útját. – A viszont látásra? – mondták ellentmondást nem tűrőn. – Sziasztok! – köszönt nekik vissza. Taras sietősen lépett ki az épületből. Hazahajtott, farmernadrágot húzott, és magára kapta neten csapatmezét. Felkapott egy pulcsit, mert tudta, hideg lesz, ha lemegy a nap. Aztán a középiskola stadionjához hajtott, leparkolt, és az ifi felé vette az útját. Neten kezdte a meccset, ezért nagyon izgatott és ideges volt. Bár két hete harcban állt az anyjával, mégis őt kereste a lelátón, és elmosolyodott, mikor észrevette a 40 yardos vonal magasságában a harmadik sorban. Tara odaintegetett neki. Ekkor kezdte el a csapat a bemelegítést. Tara úgy érezte magát, mint Mike első meccsén szorította a kezét, és csak a kezdőrugás után lazította el az izmait, amikor a fia elfoglalta az állását a center mögött, és a számokat felsorolva elmondta a csapat taktikát. A center neten kezébe lökte a labdát, aki ahelyett, hogy lepasszolta volna egy hátvédnek vagy egy összekötőnek, a neki utatnyitó soron át megindult előre középen. De jó Isten, fuss neten, rohány! Taraki a visszafolytott át lélegzettel Ekkor az ellencsapat három játékosa egyszerre borult rá Netenre. Tara levegőt sem mert venni, amíg a fiú talpra nem ugrott, hogy diadalmas vigyorral az alapvonalhoz álljon. Akkor Tara nagy ováció közepette, kifújta a tüdejéből a levegőt. – Nagy franca gyerek, hogy hitte, hogy majd legyűri a melákokat, mi? Tara ilyesmit még soha sem látott tőle. A negyedik negyed táján szoros lett a meccs. Az ellenfél az előző idényben sokat hújított, jól is játszottak. Ám Neten csapata is nagyot fejlődött, keményen küzdöttek, mégis hat ponttal vezetett az ellenfél. Tara az eredmény jelzőre sandított, közben a körmét rágta, és nagyon reménykedett, hogy Netenék hamarosan egyenlítenek, a másik csapat pedig nem szerez több pontot. Két és fél perc volt hátra a meccsből, amikor Neten ismét labdához jutott. Tara érezte a fia feszültségét, most rajta a világ szeme. Vajon Mike is ezt érzi minden egyes meccsén? Szegény anyukája áldozhat eleget. Ne gondolj már folyton Mike-ra, és a családjára se. Taránnak hiányzott Ketlin, Szerette volna, hogy közelebb laknak egymáshoz. Elkélt volna neki a jó tanács. De az alig, ha lett volna helyén való, hogy Ketlin feltársázza, hogy a fiáról beszéljen neki. Arról a fiáról, akit kidobott. Száműzte a fejéből mike ot Helyette ne terve összpontosított. Időközben a csapat 5 yardot haladt előre. Tara igyekezett úgy lélegezni, hogy féken tarts az akatoló szívverését. Következett egy rövid passz a szélső összekötőnek, aki elfutott a labdával az első alapvonalig. Tara ugrándozott és megölelt maga mellett egy anyukát. Már a 40 jardos vonalnál tartott a támadás, aztán a mozgó hátvéd bravóriának köszönhetően 25 yardot futhattak még. Átértek az ellenfél területére. Taraszíve úgy kalapált, mint egy ipari pörő. El se tudta képzelni, mit érez Neten. A fiú nagy nyugalommal leadott egy hosszú paszt a szélső összekötőnek, aki elfutott a 15 jardos vonalig, aztán szerelték. Taraszíve már a torkában dobogott, mert a támadás lefulladt. Negyvenöt másodperc volt hátra. Neten fogadta a labdát a centertől, balra nézett, de nem találtott senkit. Már rohamozta az ellenfél. Ekkor jobb szélen megpillantotta az egyik csatárát, és hatalmas labdát adott neki. A csatár elkapta, és Tazsdánra futott vele. Jóságos Isten, a tömeg újongott. Tara Neten nevét kiabált, ahogy a torkán kifért, miközben potyogtak a könnyei. Ez volt a világ legjobb meccse. Neten csapata hét pontot kapott, és bár az ellenfél újra labdát szerzett, kifutottak az időből. Neten a gyert. Nem is lehetett volna édesebb a győzelem. Tarát még azt sem zavarta, hogy ez volt az idény első meccse. Mindenképpen úgy találta, hogy ez volt a fia legjobb meccse. A meccs és az utána következő ünneplés után Tara lement a pályára. A háttérben maradt míg Neten beszélt pár emberrel, többek között egy aranyos, barna lófarkas, ifi lánnyal. Amikor Neten észrevette az anyját, elmosolyodott. Tarának nagyot dobbant a szíve. Ismét kisfiúnak látta a kamaszfiát. Persze Natán már a fiúkorból. Kezdett felnőtti érni, és teret kellett hagyni neki. De azért Tara oda ment megölelni. Fantasztikusan játszottál. Neten vigyorgott. Kösz, Ő itt, Clara. Jó napot, Mrs. Lincoln. Nem vagyok férnie, és tegez csak nyugodtan. Örülök, hogy megismerhettelek, Clara. Ő, rendben. Nagyon ügyesen játszott, nem? Dehogy nem. – Izé, páron elmegyünk az edzőhöz pizzázni? – mondta Neten. – Elmehetek? – Utána Bobinál aludnék. A szülei megengedték. Tara Bobi szüleire néztek, akik jóváhagyóan bólogattak. Tara odaintegetett nekik. – Persze, mehetsz. Mindjárt beszélek Bobi szüleivel. Érezd jól magad. – Kösz, anya! Tara röviden elbeszélgetett Bobi szüleivel, akik megígérték, hogy elhozzák Bobit és Neten az edzőtől a buli után. Megegyeztek, hogy Tara másnap délután megy csak netenél. Minden le lett zsírozva. Megfordult, hogy hazafelé vegye az irányt, de a pálya közepén megtorpant. Szíve veszett dörömbölésbe kezdett, amikor megpillantotta a májkat. Legalábbis azt hitte őt látja. Igaz, májkat nehéz volt másokkal összekeverni, annyira magasra nőtt. Az arcát pedig Tara a haláláig szándékozta megőrizni emlékezetébe. Persze sötét volt, de a reflektorok világítottak. Mike nyugatnak fordult, hogy a tömeggel együtt kimenjen a stadionból. Tara nyomába szegődött, meggyorsítván lépteit. A fűről átlépett a járólapra, elhaladt a fények alatt, ahol Mike-at feltűnni látta. Kiért a parkolóba, ahol az emberek tucatjai szálltak kocsiba, hogy hazatérjenek. Tara felmászott a virágágyások szegélyére, onnan pásztázta a tömeget. Mintha látta volna, hogy Mike fekete terepjárója kihúzódik a parkolóból de lehet, hogy csak képzelődött. Már miért is jött volna ide, hiszen elmondta neki világosan, hogy többé nem akarja látni. Már több mint két hete nem beszéltek. Vasárnap meccse volt, minek is látogatott volna el egy jelentéktelen középiskolai mérkőzésre. Tara már megint bolondot csinált magából, pedig nagyon igyekezett mike a fejéből kiverni. Anya? Tara lenézett és meglátta Netent, Klarád, Bobit, valamint Bobi szüleit, akik mind szájtátva bámulták légtornász mutatványát a téglafal tetején. Hú, sziasztok! Te meg mit csinálsz odafőnt, anyu? Na, csak egy percre, azt hittem, valamelyik ismerősömet látom. A fiú szája széle felkunkorodott. Neten, mike gondolsz? Neten lesegítette anyukáját a magasból. Dehogy, miért gondolod? – Hát, izé, mert itt volt? – Itt volt? Honnan tudod? – Mert én hívtam meg a meccsre. Neten Klarához és Bobbyhoz fordult. – Egy perc is utána szaladok. Neten lesütötte a szemét, amint a barátai odébb álltak. Szégyelte, hogy titkolózott az anyja előtt. – Neten, elaludtál? – A fiú végre felszegte a fejét. – Fégyú, nem akartam, hogy kibokj és üvöltöz velem, vagy ilyesmi. Felhívtam, hogy kíváncsi az első meccsemre. Azt mondta nagyon is, ezért félretetettem neki egy-egyet. Meccse lejött az öltözőbe, beszélt a srácokkal. Nem nagy cucc, oké? Okay? Hiányzott neked? Neten volt. Csak gondoltam, hát, ha meg akar nézni, ahogy játszom. Tara majdnem elbőgte magát. Basszus, ennek a gyereknek sürgősen apukára lett volna szüksége. Ne haragudj, Neten, de csak miattatok nem járok senkivel. – Marhaság, ne takarolsz, folyton velem! – Tara szeme Mi Micsoda? Miattam ne fogd vissza magad, nem mondd azt, hogy én vagyok az, aki miatt nem engedsz közel magadhoz senkit. – Mutabeszéd. – beszéd. Szereted ot ugye? – Tara kinyitotta a száját, hogy letagadja, de meggondolta magát. – Nem kell szólnod semmit, önmagáért beszél, hogy minden este gyakorlatilag álomba sírod magad. Nem értem, miért viselkedsz úgy, mint egy nagy gyerekanyú. Szereted Mike-ot? Ő is szeret téged. nagyszerű helyzet, nem? Tara megdörzsölte a halántékát. Nem, Nathan, ez nem olyan egyszerű. Akkor mondd el, mi a gond. Mike és az én gondom rád éppenséggel nem tartozik. Jaj, minek kezelsz még mindig úgy, mint egy kisgyereket? És be végre, hogy elég felnőtt vagyok már ahhoz, hogy felnőtt problémákkal is megbírkozzak? Mindig mellette leszek, ha a dolgok szá... izé... rosszul alakulnak. Nincs szükségem arra, hogy az életemet tökéletesre smírgliszt. Nagyon is jó tudom, hogy a szerencse forgandó. És azt is, hogy neked szar... Igen, kimondom, szar gyerekkorod volt. De ez nem jelenti azt, hogy mindenben és mindenkiben csak a rosszat kell meglátnod. Nem mindenki gonosz. Mike például egyáltalán nem az. Tara feltartotta a kezét. Na, álljunk meg egy szóra. Nem, nem állok meg egy szóra sem, és neked sem kéne megállnod. Nem várhatsz örökké, Miatta megrekedt az életed értem én, meg értékelem is, csak hogy leesett már a tojás helye fenekemről. Engedj el, anyu! Tara csak állt, és szótlanul bámult a kisfiára, aki lám, felnőtt, és tanácsokat osztogat. Tényleg felnőttél, azt hiszem, ne haragudj rám. Nem mentegetősz, csak azt kérem, hogy ne takaros többet velem. Tedd azt, amit igazán szeretnél. Tara felsóhajtott. Veled takaróztam volna? Nem mindig, de Mike kapcsán folyton. Fejezd be. Tara bólintott, és szóhoz sem jutott, hogy a fia ennyit érett, amíg nem nézett oda. Rendben, úgy lesz. Én is kedvelem mike ot anyu. Tara felsóhajtott, majd ráébredt, hogy mike ot rajta kívül más is szereti. Tudom ám, hogy szereted, nem olyan rossz ő. Tényleg nem az. Ha nem is fogadod vissza, én azért szeretnék jóba maradni vele. Nem baj? Tara a téglafalon ült, és a fia kezét fogta. Valami csoda folytán Neten nem húzta el tőle a kezét. Nem baj, már jobbat el sem tudok képzelni melléd. Neten olyan hevesen megölelte az anyját, hogy az elsírta magát. Szeretlek, most bennem kell. Szia! Szia! Tara egyszerre nevetett és sírt, amint a fia lelécelt a barátaival. – Menj és mondd meg mike hogy szereted! – kiabált neki vissza Neten a parkoló közeléből. Tara elhült, a gyerekek röhögcséltek, Bobby szülei pedig felcsóválva integettek. Ez csak ugyan legendás megnyilatkozás volt Neten részéről, érettség és szerelem témában. De már ment is tovább, csalogatta a sok pizza Neten elképesztő hamar átlátta, amit Tara nem. Fiatalság. Tara egészen biztos nem volt ennyi idősen ilyen okos. Beszállt a kocsiba, indított, aztán hazafelé kormányozta a járművet. Egy háztőn bután felkanyarodott az autópályára. Netennek igaza volt. Tarának felül kellett kerekednie a félelmei. Elege volt a kifogásokból. Tudja, mit akar, és ideje volt, hogy amire szüksége van, meg is szerezze.